Днес е денят на Алфред Нобел и връчването на Нобеловите награди. До вечера са церемониите. Само наградата за мир се връчва в норвежката столица Осло. Всички останали в столицата на Швеция, Стокхолм. Наградите включват златен медал с образа на Алфред Нобел, изработен от 24 каратово злато. Диплом, парична премия. Тази година тя е в размер на 832 000 евро, равностойни на 9 милиона шведски крони. Таз годишната церемония в Стокхолм обаче на фона на протести срещу избора на Нобеловия комитет, да даде Нобеловата награда за литература и на австрийския писател Петър Хантки. Турция, Албания и Косово бойкотират връчването на наградите, протестира издружението Майки от Сребреница, защото Петър Ханки е известен с отричането на масовото клане в Сребреница в Босна и Херцеговина през юли 1995 г., когато босненските сръбски сили избиват 8000 мюсюлмани, мъже и момчета на възраст от 13 до 70 години по време на войната. Пресичането на литература и обществена позиция в случая Петър Ханке сега ще е в полезрението ни. Добър ден, казвам, на Мария Ендрева, доцент в катедрата по германистика и скандинавистика в Софийския университет. Здравейте! Здравейте. Една безспорна Нобелова награда за литература, тази на полската писателка Олга Тукърчук и една сериозно успорвана, каквато е тази на Петър Ханке, двамата делят тази година Нобела за литература, защото миналата година не беше връчен. Да. Грешка ли е това според вас на Шведската академия, това решение да връчи на Петър Ханке Нобеловата награда за литература? Ами, много е спорна ситуацията около Нобовната награда тази година, тъй като Шведската академия се позовава на едно разделение между живота на и медийните изяви, извън литературните изяви на писателя и неговото творчество. И от а, тази гледна точка можем да кажем, а, аз бих се позовала на едно есе на немския философ Йорген Хабермас, който а, казва за ролята на интелектуалеца в обществото, която, а, чието авторитет произлиза от а, тясната му специализация в полето, в което работи. И в случая с Хан, Ханке това е литературата... И ако видим неговата литература, Хантк е един безспорно много добър писател. Да, това всъщност е и литературния аргумент, да, ар да. аргумента на Нобеловия комитет. Но вие казвате, от една страна са литературните аргументи, от друга да. страна са политическите и обществените, а от трета страна възприемането на Нобеловата награда като морален стожер в съвременното общество. Точно така че така. и това трябва да се отчита в картината. Затова е много интересно всъщност да анализираме какво всъщност е направил Хантке, не само в литературното поле, в което е безспорен, но и в обществено-политическото. Подкрепял ли е Хантке в, да кажа, в пълнотата на политическа открепа на а, режим като този на Милошевич и, и... на Сърбия в нейният вариант, а, всъщност в Сърбия версия Милошевич. Да, а, пак е много трудно да се каже, и да, и не, е отговора, тъй като в а, неговите произведения няма нито една дума в подкрепа на, на, на сръбския режим. А, тези а, читатели, които внимателно са прочели произведенията, те ще видят, че там става въпрос за съвсем други неща. За така наречената поетика на нещата, в или поетика на предметите, която има една голяма традиция в немската литература и хантки се нарежда там, редом с Рилке, редом с Хофмансталх, редом с Дълберт Штифтър и от тази гледна точка той там е, не може да бъде критикуван. Обаче при Петър Хантке има във всичките му действия извън литературното поле. В медийните му изяви, в това, в неговото присъствие на погребението на Милошевич, речта, която той там държи, още повече той присъства на сбирки на силно радикализирани сръбски националисти. Той а, така има едно много пренебрежително отношение към жертвите на, а, в а, Сребраница, нека в различни ти. интервюта. И от тази гледна точка може да се каже, че той, а, не подкрепяйки в произведенията си, а, гласно, негласно всъщност с, с неговото мълчание а, и, и, и с неговото активно действие извън литературата на практика, той подкрепа този режим. Да. Но, а, нека много питам, ясно. Нека го Казвате в творчеството му го няма, но на практика е също... Ето му, Зимно пътуване по реките Дунав Сава, Мурава и Дрина или Справедливо за Сърбия да. е текст, негов текст, да, който да. е сето все пак е литературен жанр. А, той е публикувано през 1996, т.е. на практика година след клането в Сребреница да. в Зюддойча Цайтунг. След това 2004 та той подписва апела на канадския писател Робърт Диксън в подкрепа на Милошевич. Т.е тезата, с която той подкрепя Милошевич, освен в неговата политическа и гражданска активност, влиза и в негов текст най-малкото в един. А, значи, в а, този въпросния текст, а, той там а, изразява една много индиректна, много поли, а, полемична а, позиция, а, в която той се играе с... А, паралелите, които се правят между Милошевич и национал-социализма в Германия, като обръща перспективата и казвам, всъщност, тъй като медиите отразяват конфликта много еднозначно идеологизирано срещу Сърбия. На практика тази идеологизирана среда работи в полза на Милошевич, в негова защита, така да се каже. И той там, но, но, но аз не бих казала, че там той дава така одобрение, за, за кланетата или пък за агресивната националистическа политика, която се извършва по-скоро би срещу а, западния свят, който много еднозначно и много едно, едностранно отразява нещата. До каква степен възгледите на Хантке са мотивирани от неговото желание да провокира, ако използвам заглавието на една от пиесите му, да обругава публиката. А това е пиеса от 66-та година. Да. Всъщност, той е известен с това, че е ужасно млад, когато пробива така, литературния небосклон на, на славата и е част от една авангардна група творци, група 47 в Принстън. Да. А, да, всъщност той, той... Твари цели някакси да, да каже, ето аз мога да си позволя всичко, даже да бъда супер политически некоректен. Ами, ам, Хантке е един от писателите, който на практика е използва скандала като инструмент да насочва ам, към своето творчество. И тук има голям проблем, според мен. А, особено в а, ам, разбирането на. Нобеловата награда и на този контекст, който в момента имаме. А, защото в а, със на публиката той действително прави един а, скандал, а, който обаче остава в сферата на естетическото. Той е един а, вътрешно литературен скандал. А, защото човек а, отива на театър, сяда и а, срещу едни актьори, които през цялото време го обиждат. И Хантке експериментира с търпението на публиката и с това колко ще издържиш да те обижда дори в театъра. Дали няма да, да издигнеш себе си и да започнеш да протестираш срещу това нещо. А, което е провокативно и много а, позитивно а в, а, в духа на 68-а година, нали, на всичките протести, които се случват тогава. А, това, което сега се случва, противоречи на общата конвенция етическа, която ние имаме за дискриминация, за толерантност, за, ам, така, за притъпяване на, на острия тон, когато говорим в националистически категории. И тук имаме едно морално противоречие, в а, а, тази награда, защото набуловата награда, по принцип, е един ориентир, а, ценностен ориентир и в а, този случай литературата а, се използва а, на ханки, за да се легитимира на практика едно такова недостатъчно уместно и морално окоримо мнение и позиция, която Ханке заема. Можем да си го представим като един вече глобален експеримент на Ханке а, да отправи своите послания към а, близките на тези 8000 души, които са избити по време на Сребреница, казвайки им, а, ето, нали, в... в Моята теза за политическа некоректност това не влиза като а, част от проблема, но освен майките от Сребреница, mm -hmm. нека да кажа няколко от а, така ключовите литературни реакции по отношение на а, решението на Нобеловия комитет, Също него се обяви Салман Рожди, американския пенклуб, клуб. клуб. Ягода Маринич нарече решението на Нобеловия комитет Шамар в лицето на всички, които вярват в човешките права Словенският писател Миха Мацини а, Ще цитирам също една неговата теза а, Някои творци си продават душите за идеологии Има предвид Кнут Хамсон и на, националсоциализмът Други за омраза, Френският писател Селин и яростният му антисемитизм Трети за Пари и власт има предвид Костурица. А Лаханке ме нарани най-много със своята наивност към режима на Милошевич. Край на цитата. Наивност или добре изчислена цена? А, виждате доцента Ендрева в това, защото като че ли политическата некоректност започна да се плаща добре. Сега, когато говорим за тези нови процеси в началото на 21 век. Аз дори не бих го характеризирала с някаква такава, като някаква съзнателно изградена стратегия, по която той върви. По-скоро смятам, че това е част от неговия характер който е част от неговата личностна на така, характеристика и оцветеност. Тази свързаност свързано с скандалното през цялото време и тази неотстъпчивост, която в много случаи допира до безрамие и до цинизъм, което го прави така, изключително спорна личност. И аз не бих казала, че това е ам, опит да се продаде по-добре. Защото по той се продава достатъчно добре. Да, той, неговото място в немската литература, според мен, е безспорно, въпреки всичките скандали, с които се занимава. И той няма да излезе от канона поради тая причина. а Нито пък ще влезе първа в него. А, но, но за мен също е необяснимо по, по каква причина той, и, той, той до такава степен е свързан с, с тази идеология, Mm. Да, голямо въпросителна, Защо е свързан с тази идеология? Един също любопитен детел, след избухването на скандала Ханкия напъжда журналистите, които му mm. задават въпроси и защото отказва да дава интервюта. Също е интересен така, симптом. Но накрая имаме много малко време. Една прогноза според вас. Той ще си вземе ли днес наградата? Да, разбира се. Просто аз, без да се занимава. Аз, аз мисля, че той достатъчно голяма арогантност показа и до сега. И към журналистите, и към протестиращите майки на, на жертвите от Сребраница. И смятам, че той няма проблем с това да, да държи на позицията си до края, въпреки, че тя е морално окорима. Така слагаме точката на този разговор. Петър Ханки е с, с една прогноза за наистина скандала, свързана с Нобеловата награда за литература в едната и част, а, а именно Петер Ханки я е получава. И ще завърша с това, което написа сръбския писател Бора Чосич в Ной Цюрихия Цайтунг. Може би днес в Белград млади хора ще палят... Огньове от радост за Хантке, без да се прочелени торет от него, колелото на историята се завърта в посока и хоризонти, които мога да разбера, но не искам да следвам. Дали се завърта колелото в посока на политически екстремизъм и радикализъм, даже в литературата предстои да видим благодаря на доцент Мария Ендрева от катедрата по германистика и скандинавистика на Софийския университет.